The Police la Europa FM, 7 și 18 minute, vă spunem bună dimineața, știm că sunteți deja pe șosele. Pe șosele v-ați înghesuit și ieri la întoarcerea spre casă, după mini-vacanța asta de 5 zile. Poate a fost și prin trenuri, înțeleg că s-a circulat și cu trenul ieri destul de mult, adică în sensul în care lumea a stat chiar în picioare. Da, destul de mult, în se... așa cum se circulă la CFR în general, pentru că la da. CFR nu circul puțin, circul mult, oamenii sunt foarte primitori.

Când intri trebuie... într-un vagon CFR, vei sta în vagonul la multă vreme până ajungi la destinație. Asta dacă prinzi vagonul, că totuși să prinzi vagonul. După aceea stai în el, adevărat, durează foarte mult până ajungi la destinație, dar trebuie să prinzi vagonul, e esențial. Așa e, vagoanele sunt și foarte greu de prins în ultima vreme, mai ales că CFR a început să vândă bilete pentru vagoane care nici nu există. <laughs> mi se pare o invenție minunată și o cale foarte bună de a crește profitul acestei companii.

Adică nu mai ai cheltuieli exact. cu traținerea, cu da, tractarea, da, da. cu nu știu ce. Nu l-au mai pus direct. Practic nu mai ai decât cheltuielele de operare la casa de bilete. Asta, și dacă, cred că dacă și asta -ar, ar putea de... fi rezolvat. bilete online care să nu fie tipărite, n-ar mai avea nici măcar cheltuiala asta. Da. Deci Ferea a vândut bilete cu rezervare de loc, adică să, poți să cumperi și loc într-un vagon într care nu exista. La un tren regio pe ruta Brașov-București-Nord s-a întâmplat duminică

trenul a plecat duminică după masă cu două vagoane deși circa 30 de persoane cumpăraseră bilete cu rezervare de loc la vagonul 3 al garniturii. Dați imaginezi care al... nu exista. Pe pe, pe da, peron da. cu biletul în mână. Exact. Vagonul 3, numărul 1, numărul 2. Ai mai numărat dată costele. Da. Ai că nu ai numărat bine. Deci mi se pare ireal. Tănțico ți-a spus că nu e.

Da, da, da. Asta deci, e. măcar vagonul ăsta, ca să zic așa, are un motiv serios să nu vină la timp. Exact. Ce da. să ar fi gândit oamenii aceia? Și, băi, întârzi, acum întârzie, nu întârzie trenul, întârzie pe vagoane. Da, pe vagoane. Deci, vin vagoanele pe rând. Vagonul, pur și simplu, nu a existat în componența carniturii, drept care oamenii au călătorit în picioare, în spațiile dintre cele două vagoane și pe scări, până la destinație, în gara de nord, unde trenul a ajuns puțin după ora 22. Sigur, patru ore între Brașov și București nord.

Și lumea se mai întreabă de ce merge merg oamenii cu mașina la Mie multe. îmi pare bine că nu poți rezerva totuși locurile alea dintre vagoane În exact. mod oficial Și le ocupi Nu le dau o idee le <laughs> pe Dar mă simt tânăr când aud asta Pentru că așa călătoream eu când mă duceam la mare cu faimosul tren de 12 uh, Care era super plin pe vremea comunismului da, Și găseai primul, loc între vagoane Atunci trenurile aveau 10, 12 vagoane da.

Faptul că era loc între vagoane nu însemna că nașul nu te taxa pentru asta, asta. adică normal. veneai și aveai de plată. Bun, călătorii au ajuns în gară, au cerut înapoi banii pe bilete, trebuie să facă o cerere în sensul asta, să uh, atașeze biletul respectiv. Acum, eu nu știu de ce e lumea supărată, mie mi se pare că CFR vine, vinde de ani de zile bilete pentru lucruri care nu există. Pentru ce face, nu există, pentru servicii de transport feroviar. E ca uh... în viață, nu sunt singuri.

Da, și de altfel în țara asta să știți, noi plătim o grămadă de lucruri care nu există. Robinete pentru autostrăzi, ce mai vreți? Sisteme european de sănătate, învățământ performant, nu? Parlament care să lucreze. Pentru toate astea noi plătim bani și ele nu există și ne luăm de la un vagon. Asta e o ce naiba. Vlad, tu ai auzit de Michi și piloții de curse?

Serios, dacă n-ai auzit, fii în cei mici care ne ascultă la această oră sigur au auzit, okay. așa că în câteva minute avem un super concurs. Dacă v-ați uitat cel puțin odată la Miki și piloții de curse și știți să imitați un personaj uh, din acest desen animat, vă așteptăm la 0372069599, puțin mai încolo, Da!

E Black Friday de vară la Media Galaxy Cu oferte de senzație Între 1 și 7 iunie Vino în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro și ai 500 de lei Reducere la LED Smart TV Full HD curbat Samsung Cu diagonala de 102 cm La numai 1999 de lei Grăbește-te! Stocuri limitate Media Galaxy Cea mai variată gamă de produse Conform Audit Retail Nielsen

O afacere profitabilă înseamnă costuri optimizate. Găsim împreună soluții și îți suntem alături pe drumul tău spre succes. Vină la Ford Business Week până pe 30 iunie și descoperă performanța și eficiența modelelor Ford. Ai în plus beneficii de excepție pentru afacerea ta. 1,99% dobândă și rată lunară începând de la 125 de euro fără TVA. Descoperă acum pachetul complet de avantaje. Ofertă pentru persoane juridice. Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer.

Ups, las că cioburile aduc noroc! Așa e, uite, la 3 litri am câștigat tot 3 litri! Cauzi noroc? Caută-l sub capac! Cumpără bere noroc și poți câștiga una dintre cele 1.200.000 de beri la 0,5 litri, 1 litru și 3 litri sau unul din cele 10 premii a câte 10.000 de lei fiecare. Perioada promoției, 1 mai 30 iunie. Mai multe detalii pe bergambiresa.ro Cinstește noroc cu cipzoință! zoință.

Începe vara cu Black Friday În magazinele Altex și pe Altex.ro Până pe 7 iunie Ai super oferte care te pregătesc De vacanță Iați mașina de spălat Indesit Cu 1200 rotații pe minut Capacitate 6 kg și clasă energetică A3+. La prețul de Black Friday De 749,9 lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Altex De dur diferența la toate produsele

de 55 de lei bucata. Cea mai avantajoasă ofertă la achiziția a 3 bucăți. Vino la Metro până în 9 iunie. Oferta valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Ce aveți pentru respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. A calut Flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât mirositoare.

Formula specială a gamei la calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La calut, peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală.

Răcorește-te cu reduceri! Când cresc gradele, la Emag scad prețurile. Acum ai până la 20% reducere la aparatele frigorifice Liber. Comandă de pe Emag, combina frigorifică, no frost, Liber, finisaj, inox, anti-amprentă, 304 litri, clasă A, și 6 ani garanție la 1699 lei. Emag, online, va fi mereu simplu. România în direct, cu moi securați. Zilele libere sunt foarte bune pentru că mie cel puțin îmi permit să prind lucruri din urmă. Am și gol de brusare, am și gol de lipsă. Sunteți patron! De

Exact a, Păi nu aș... să lucra șapte zile pe săptămână, domnule Exact Noaptea dormiți? Da, da Vedeți, încă mai aveți, mai aveți spațiu de muncă România în direct De luni până joi la 1 și un sfert La Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe Europa FM Europa FM 7 și 27 de minute

Cum fac mai piloții de curse? Nu știi, râm, râm, așa, fac de, așa fac mașinile piloților de curse. Eu nu știu de cât aia, cum făcea pisica lui Schumacher. Cum facea pisica lui Schumacher? <gri> <gri> nu mai râde, că un bag foarte vechi, o să creadă lumea că nu-l știi. Nu, o să creadă lumea că am râs foarte bine și la a doua oară <gri> când mi l-ai spus. <gri> <gri> deci cum fac piloții de curse lui Mickey? Ce e asta, Mickey? Un film de desen animat? E un film de desen animat, dar dacă tu nu te uiți la, nu te uiți la Disney Junior...

Nu te uiți, nu? Ca să vezi desene animate cu Mickey și... Mai mă uit la... Da. Mă uit eu am prins foarte mult. Cristian Tudor Popescu cum comentează la Digi24 și după aceea dau pe Disney să văd ce mai e nou acolo. Am văzut foarte mult. Eu am prins cât era Alexandra mică, Michi și prietenii săi. Mickey Ăla. Prietenii. Știam absolut orice. Orice desfășurare de forțe. Cum intra fiecare desene animat. După care am, am luat și dividiurile. Le aveam acasă pe toate. Le-am văzut și revăzut de milioane de, de ori. de neoprit. Clubul da. lui Mickey Mouse. Clubul lui

Mickey Mouse. Dar nu ea, no, înțeleg că nu era un desen animat tradițional. Că un da. desen animat tradițional no, au fost Mickey și prietenele sale. Lasă-te! Uite, ne-a sunat Luca. Îți spui pe Luca? Bună, Luca! Luca! Da! Facem da. gașcă cu tine în dimineața asta. Bună dimineața! Măi, Te uiți Bun. la Mickey și piloții de curse? Da. Și ce personaj îți place de acolo? Mm.

Cum? A? Mai spune o dată, că te auzim foarte rău așa. Când chestia la scapă. A, a, așa face personajul ăla? Luca? Da. Hai mă, Luca, câți ani ai? 6 uh, ani. 6 ani, uite, de asta ne Ce înțelegem trebuți. mai greu, dar o să fim, o să fim așa binevoitori în dimineața asta. Michi și piloții de curse te felicită, Luca, ai câștigat un kit de joacă al piloților, piloților de curse.

Zici și tu mulțumesc și după aia trecem mai departe. Luca. A, asta Bravo, este. Luca. <laughs> Aliniați-vă din nou la Stars în concurs. Mâine dimineață și nu pierdeți noi episoade din Michi și piloții de curse în fiecare sâmbătă de la 10 și 30 de minute, doar la Disney Junior. Iar noi trecem mai departe pentru că vrem să stăm de vorbă despre

despre orașul vostru? Nu doar despre București, vorbim despre oraș în general pentru că, dacă nu v-ați dat seama se împlinesc, s-au împlinit ieri, 12 luni s a împlinit, un an de la alegerile locale. A trecut da, un an? A trecut un an ca vântul și ca gândul a trecut. Bă, am și simțit eu ceva ceva mai bine. Da. Dacă acum un an, țineți minte, am votat cu toții cu mare speranță și o să vorbim despre ce s-a schimbat în orașul sau în locul în care stăm fiecare dintre noi, în acest

anșur și făcut primarii treaba? Da. Nu. Mult? Puțin? Maybe. Maybe. Poate. <laughs>

Începe vara cu Black Friday în magazinele Altex și pe Altex.ro Până pe 7 iunie ai super oferte care te pregătesc de vacanță Iați televizor Samsung LED Smart HD diagonala 80 de centimetri Cu aplicații, web browser și Wi-Fi integrați La prețul de Black Friday de 999,9 lei Altex, de dur diferența la toate produsele Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale

Răcorește-te cu reduceri! Când creszi gradele, la EMAG scad prețurile! Acum ai până la 20% reducere la aparatele frigorifice Whirlpool. Comanda combina frigorifică No Frost Whirlpool 319 litri cu dosator de apă și tehnologie al 6 simț la doar 1399 lei.

Pachetul trend inclus și garanție extinsă. Vino la Ford Open Weekend în perioada 9-11 iunie și alegeți mașina care ți se potrivește. Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer. Până să cumpăr Transpibloc din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu m-a ajutat. Din fericire, cu Transpibloc este diferit. Acum folosesc Transpibloc o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Transpibloc. Împotriva transpirației excesive.

De 16 ani, tiFA adună lumea filmului în inima Ardealului. Între 2 și 11 iunie, Clujul devine un super platou de filmare. Peste 200 de filme, cine concerte în locații inedite, sute de regizori, actori și producători invitați și petreceri memorabile. Nu rata, întâlnirea cu Alain Delon, weekendul la Castelul Banfi și experimentul Infinitiv. Vinu la Festivalul Internațional de Film Transilvania și fii actor în cea mai tare producție a anului. Detalii pe TIF.ro, recomandat de Europa FM.

Come on!

Pe aceeași pregvență cu tine

GNS 7 și 40 de minute, eu zic să ne ducem mandatul până la capăt și să ne ținem și de promisiune. Vă așteptăm la 0372069599 dacă vreți să ne spuneți ce a făcut sau n-a făcut primarul vostru mm -hmm. la un an de mandat. Dar cum arată orașul? Arată mai bine? Arată mai rău? S-a făcut ceva? Nu s-a făcut nimic? L-ați mai vota o dată? Da. L-ați vota prima dată? Când o să candideze următorii peste încă 3 ani? Deci se împlinește un an.

Pe Hai să păi... vedem ce, ce spune lumea, 0372-069599. Da, o să facem și o următoare la turul României, luăm câțiva corespondenți din mai multe orașe importante, dar începem dimineața cu primarul cel mai important oraș din România, celui mai mare, de fapt, oraș din România. Bucureștiul a trecut deci un an de când doamna Firea conduce capitala și aș vrea mai întâi de toate să ascultăm o declarație făcută de domnia sala Digi24, acum un an.

Eu vreau să vă spun că voi face revoluție în materie de trafic în capitală. Le cereți bucureștenilor să vă dea un an, doi, trei? Eu cred că se va vedea deja în jumătate de an că s-au schimbat lucrurile în București. Nu trebuie să așteptăm doi, trei ani de zile. O jumătate de an pentru trafic? O jumătate de an în care se va circula mult mai lejer în capitală.

Da, sigur, bucureștenilor le circulă sângele mai repede când sunt da. la volar. Da, e, e oarecum discutabil, aș zice, dacă în primul an de mandat al doamnei primar a avut loc vreo revoluție în trafic, așa cum promitea, dar măcar de o rebeliune era să pună cei din nordul capitalei. Vă reamintesc că luna trecută primăria a, a, a plasat, mă rog, 500 de metri de bandă unică pentru autobuze pe unul dintre cele mai circulate drumuri din țara noastră. Măsura a produs

cel mai mare ambuteiaș din istoria României, vreo 20 de kilometri. Ce alte măsuri au mai fost luate pentru a fluidiza traficul din capitală? Ne spune Victor Marin dacă a reușit să ajungă la radio.

102 autobuze, 10 troleibuze și 12 tramvaie, toate reparate, nu cumpărate și evident aproape toate fără aer condiționat. Parcul autofuncțional al regiei de transport a crescut cu 11% în ultimul an, dar nici vorbă de achiziții noi. La intervale regulate, Primăria Capitalei anunță că în perioada următoare va avea loc licitația pentru autobuze noi. E un detaliu extrem de important, pentru că acum un an primarul Gabriel Afirea spunea că transportul public o să fie gratuit. Apoi a revenit asupra declarației și a spus că mai întâi

Transportul în comun trebuie modernizat. Acum câteva săptămâni, vice, primarul Aurelian Bădulescu recunoștea la Europa FM că nici măcar caietul de sarcin nu e gata. Într-o lună de zile le vom urca pe site, urmând ca după ce vom avea avizele, pentru că știți că după ce urcă acolo trebuie să iau niște avize de specialitate, de dar niște instituții ca să mă obligă legea. O să mai dureze până când bucureștenii vor avea un transport public civilizat. Altfel, un angajat din 10 al ratb ului lucrează la birou și doar 3 din 10 sunt șoferi sau vatmani. Benzile de circulație

dedicate sunt aceleași, 2,8 km pentru troleibuze și 3,8 pentru autobuze. E de notorietate faptul că la sfârșitul lunii trecute a fost amenajată încă o jumătate de kilometru de bandă unică. Măsura a produs un ambuteiaș de aproape 20 de kilometri, probabil cel mai mare din istoria României. Dar într-o bună tradiție dâmbovițeană, nimeni nu și-a asumat răspunderea. Într-un comunicat de presă, Gabriela Vrânceanu-Firea spunea că a fost doar un experiment care se va repeta în momentul în care elevii vor intra în vacanță.

Da, la final să enumerăm și alte câteva realizări ale doamnei Firea, de exemplu înființarea 30 de companii, toate aflate în subordinea primăriei, sigur, Madridul are și el companii, a, șapte societăți Da, are și Viena, trei.

Hmm. mai Să mai amintim și de concursurile. Cel mai frumos balcon. Ăsta e în desfășurare, să eu știi aș... că lucrez în continuare la balconul meu. Da. eu, păi, Mă rog, unii ar fost mai interesați de cele mai frumoase balcoane. Eh. Cea mai frumoasă grădină, cea mai frumoasă fațadă. E drept că au fost inaugurate cu o întârziere de 2 ani și o jumătate de pasaj subteran și două stații de metro, asta în capitală, însă lucrările sără începute în urmă cu mult timp pe vremea altor primari. Și ca să fim... Uh

cinstiți și echilibrați până la capăt. Apropo de licitația pentru autobuze, este adevărat că doamna Firea a promis că va achiziționa o grămadă de autobuze în câteva zile, dar șocul trecerii din privat în administrația publică este greu de imaginat. Lucrurile se întâmplă foarte încet. Licitația asta um, va fi pe o sumă foarte, foarte mare. Un autobuz costă 200 de mii, de, mii de de aici. euro.

Da, trebuie pregătită, sigur, îți înțeleg ironia, dar de-abia acum au reușit să termine caietul de sarcin și sunt promisiuni că se deschide licitația. Asta ca să fim obiectivi. Hai să vedem. 0372

de primăria Bucureștiului, dar ne puteți suna de oriunde din țară, să vorbim despre ce s-a întâmplat după în primul an mandat al primarului vostru, ce a făcut și ce n-a făcut primarul Nicu, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, bună. ca o ironie, sunt din Bacău, de unde este și primarul vostru general. Da.

Uh, și la noi este un primar uh, care înainte de a fi ales primar, a fost uh, senator și era foarte vocal la posturile de televiziune. Nu cine? să dau numele că nu se justifică. n nu zine că nu, uite, nu știu, sunt chiar, sunt curioși cine. Mecula sau habar n-am exact cum îl cheamă, deci nici numele nu eu pot reține, din da? cauza faptului că nu a făcut nimic în orașul ăsta. O să dau două exemple concrete, că nu vreau să rețin linia. Da. Unul, parcul central din Bacău

începuse a fi modernizat de fostul primar Stavarache, da. după care a venit noua administrație și n-a mai făcut absolut nimic. Au rămas bălăriile bălării, nu s-a mai pus gazon, nu s-a mai făcut nimic. Mm -hmm. Și al doilea lucru, probabil că, să ascultă spot astea publicitare de la dumneavoastră, noi am avut o defecțiune la apă, caldă în oraș de vreo 16 și Da

probabil că o considera că ne dăm toți cu acel dispozitiv medical, nu o să-i dau numele, Așa. și nu e nevoie să ne mai spălăm. Deci o defecțiune la apă caldă de 17 zile într-un oraș ca Bacău

funcționa doar o parte din oraș, este strigătorul la că după trei zile după ce se dă apa caldă din nou defecțiune. Iar zile Bine, învățați de la gălățeni, că ce, în Galați nu e mai La ei pe perioadă nedeterminată oprită apa caldă și căldura pentru Un telefon o dezamăgire. mulțumim Nicu 0372069599 Alexandru, bună dimineața. Bună. Salut. De unde ești? Din București. cum se pare?

Legat de Revoluția Domnului Firea, mă da. gândeam la calea ferată de Pisica, pe care o știți cu siguranță. Da? E ca eliminat, trec pe aici. Ai, e o barieră o, acolo, la barieră te referi. Da, este bariera respectivă, În fiecare ca între 7 și 8, trec 2-3 trenuri, 3, traficul, se zicem, AIPA.

Da, te auzim destul de slab, o să încheiem, explic eu pentru uh, cei care nu sunt uh, din București, în nordul capitalei, într-o zonă de birouri, care, mă rog, este o extensie din ultimii 10, 15, 20 de ani a Bucureștiului, pe acolo trece o linie de, de cale ferată, extrem de circulată

și o barieră, și se întrerupe traficul într-adevăr, se formează niște cozi înfiorătoare, este o discuție veche să se facă ceva acolo. Nu știu cât ține de primăria Capitalei, dar da, e o problemă. Nicu, bună dimineața! Bună dimineața, din Constanța, sunt. Salut! A, voi sunteți, Auziți? da, în era post-mazăre. Da, da, era post S-a schimbat de un an de zile primarul și în continuare. Se taie spatei verzi, se construiesc blocuri pe spații verzi,

Vorbeam de trafic. Se da. va aglomera fantastic. Da. Nu vor mai fi locuri pentru pise de biciclete, vă dați seama. De ce se va aglomera, da. ce se întâmplă? Păi dacă se construiesc toate spațiile de crezi în toate parcurile se fac biserici, clădiri și așa mai departe. Deci de spatele, și tu ești nemulțumit. Hai de ceva. Cum îl da. cheamă pe primarul vostru? Uh, Solgeadău. A fost și primar nu era mază. Aha. Deci am, am învățat azi, câte ceva. E din zonă, știe <laughs> el câte ceva. Dar eu aștept pe cineva care să fie bucuros de întâlnirea cu primarul.

Da. De una, la un ai, an de zile. Aici de și demană. cu telefoane pozitive. Tincuța, bună dimineața! Bună, tincuța! Nața, băie. Bună, Tincuța! Bună, Eu Bragadiru. Așa. Și aș avea două aspecte. Da. Unul. Uh, Bragadiru da, este da, o comună da. în sud-vestul da, României. Bucureștiului, pardon. Da. Să ținem cont că Bragadiru nu e neapărat după centură. E aici, gen da. în spate la stadionul Osea. Da. Așa

Celebra stradă Dantelei. Bedeau asfaltată de vreo 2 ani și acum toți cei care mergeau spre Bragadiru, zona aia, nu mai, mai merge pe Ante Da? Uh, merg pe noua stradă asfaltată. Așa? Pii. Și vreau să spun că e dimineața e crimă și pe deasupra, acolo a zlumerații. Uh, aceștia care trec pe Dantelei este prelungirea genții. Iar fada e...

Da, pentru de că 2 3 km. Da, să știți că Așa. sunt promisiuni că o să rezolve da. problema cu prelungirea Ghencea, au început prin a face trotoare Cât Așa. de cred Nu, Serios, de... că au făcut trotuare. au făcut <laughs> trotuare, că... ce. Da, un pasaj da, acolo. Au început că ieri am ieșit spre centură și cu sorca și chiar m-am mirat că fac ăstea Trotoare și doi

da. Uh, au pus presiuni, cumva, să ne legăm la apa, de la apa de Rețea. Așa, foarte bine. Când se, când se lumea mai dragă, nu mai ai apă. Normal, că Lui... dacă v-ați legat toți, trebuia pe rând. <laughs> Tincuța, îți mulțumim tare mult pentru telefon. E și Andrei cu noi. Bună dimineața. Bună, Andrei. Bună dimineața, băieți. Andrei, sunt din Deva. Salut. Cum e la noi tine? Noi am rămas orfan.

Adică, a, a ce, care-i situația? Primarul nostru s-a dus la pușărie la un da. an după alegeri Păi și aveți pe 11 iunie acum alegeri, nu? Păi avem, dar Deocamdată suntem orfani, nimeni nu știe nimic Nimeni nu Deci a trecut un an de pomană acolo Nu chiar da, de pomană Merge la primărie, nimeni nu-și asumă nimic Să așteptăm alegerile Foarte bine, mergeți și votați în weekend, nu? Mergeți și votați în weekend da, pentru voi nu știu să nu să sunt. Sunt. Ca să nu mai fiți orfani da. uh, Petru, bună dimineața

Bună dimineața! Salut! De unde ești? Din Brașov. Ia, Cum e în Brașov. Deci, e din 2004, de când s-a schimbat primarul. Da. Este domnul George Stipcaru, da. care este la al doilea mandat. Da. i-a dat o nouă față orașului, ca să zic așa. Da. Față de fostul primar care

făcut de absolut nimic, nici pe partea de infrastructură, nici un telefon de... pozitiv, fi atent. Da. Și ce a făcut priu? Iai dă ne un exemplu de ceva, din Brașov? Sau amenajat multe parcuri pentru copii, în primul rând, uh -huh. s-are amenajat uh, sala sporturilor. Are da. amenajat patinarul, olimpic.

Da. Orașul arată deci, bine. Am fost acum două, trei săptămâni acolo uh -huh. și am ieșit oarecum din zona strict turistică, din centru, unde se duce tot Bucureșteanul, Bulevardul Republicii, Piața sfatului și cârciunile din jur. Și arată bine Brașov. Eu sunt fan Brașov. Da. Și eu sunt. Da. un oraș frumos. Ne place foarte mult. Diana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Timișoara. Da. Cum e în Timișoara, domnule? Și, și Timișoara ne place. Ta. Ne place primarul mult de tot. Și <laughs>

Toată, toată partea de nord a orașului este aproape izolată. De... Avem multe multe șantiere deschise toate odată. deci uh -huh. Deci ce înseamnă că se lucrează în Timișoara. Asta e bine. Da, circulăm cu vaporașele.

Da, cu Vaporetto, da. Ai, ah, domnule, că n-a fost o idee rea. Îmi pare rău că totuși nu circulă, adică te-ai aștepta cât de cât să navigheze pe acolo. În Timișoara, da, dar ideea nu era, intenția contează. Da, gestul contează. <laughs> Problema e că au fost cumpărate, stau și plutesc și nu... Bine că plutesc, nu... se puteau scufunda. <laughs> nu, nu, navigă. <laughs> am fost în Timișoara, am făcut emisie când, în toamna trecută... Da.

Încântător oraș, încântător Timișoara, ne-a plăcut foarte, foarte mult, dar când a trebuit să plecăm spre aeroport, ne-a avertizat taximetristul că trebuie să plecăm cu 2-3 ore înainte din cauza ca traficului. Și am zis totuși, adică e un oraș adică în București, n-ai nevoie să pleci cum e, cât de rău e, n-ai nevoie să pleci cu atâta timp înainte. Marian, bună dimineața. bună dimineața din Craiova vă spun. Salut. Uh, cu un plâng cu unul râd. Așa noi. Ai domne, că vă face stadion exact. nou acolo. Păi, eu

da, da, da. Asta e un lucru bun. Da. Dar uh, am rămas orfani. Și voi sunteți osta orfani. Plâng... Da, da, da. Cu asta plâng cu la râd. că am scăpat de ea? Da. Deci da, undeva o bucurie. Da. Nu știi niciodată. Bine, și mai luăm un telefon. Hai să vorbim și cu Mihaela. Bună dimineața. Bună Bună dimineața. Bună. Eu am despus cuvinte de apreciere despre Oradea. Da.

Eu sunt din Oradea, dar locuiesc de 22 de ani în București. așa. Și merg în concediu, merg la rude, îmi petrec acolo 2-3 săptămâni. Da. Și pot să spun, văzând orașul o dată pe an, că da. s-au făcut schimbări extraordinare și toată lumea apreciază. Am auzit feedback-uri din exteriorul orașului, cum cine și Bolo... din altă lume. Domnul Bolojan domn... e primar, nu? Da, da, da, da, da, da, da. domnul Bolojan și.

Arată foarte bine orașul, evoluează. Da. Sunt aici în București, să știți, mai mulți oameni care se întreabă de ce nu încearcă o carieră politică mai spre centru. Dar deocamdată, orice. De ce o așa? Încăpățânează să refuze. Probabil și... după experiența cu domnul Boc, adică domnul Boc a venit la București da, și a mai plecat bine înapoi. Da, a plecat înjurat săracul de el și <laughs> acum e mai bine acolo. Deci Deva și Craiova orfani?

Înțeleg, da, da, da. asta rețin. În București da. nu prea se simte Din motive gru, prea, diferite Din motive, Deva motive diferite. La Teva e cu gratis. La uh, Craiova este cu promovare la București la, la Palatul București. Victoria. Doamna Liaol. Nu știi cum e mai bine. În partea cealaltă Mircea Muntean. Da. Cu domnul Mazere, de ce era post Mazere este în cele erei era că domnul da. respectiv era tot acolo. Cine a mai fost? În Brașov se mișcă. Brașov și Oradea. de da, Brașov prunvitim. Oradea. Se mișcă. București da. e cum e vai de steluța lui.

Bun, avem turul României și vom face un tur de uh, mic tur de, uh, țară, de, de, orașe, de orașe ca să vedem ce s-a întâmplat la un an de mandat pentru actualul primar. 7.55, vin știrile Europa FM, rămâneți cu deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.

E Black Friday de vară la Media Galaxy cu oferte de senzație. Între 10 și 7 iunie, vin în magazinele Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro și ai 520 de lei reducere la aragaz Beko 4 arzătoare plită pe gaz și cuptor electric la numai 999 de lei. Grăbește-te, stocuri limitate. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform auditului Tail Nielsen. Și acum acoperiți vă ochiul stâng și citiți ultimul rând.

Rezolvim voie orice nevoie. Flexi Credit de la Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună.

Hei, hai să-ți dau un pont! Pentru delicii fine, caute inspirație în bucătăria franțuzească și surprinde-i pe toți cei dragi. Pregătește un savuros platou cu brânză cu mucegai albastru, struguri și nuci și păstrează delicioasele macarons pentru desert. În săptămâna franceză, la Lidl ai brânză cu mucegai albastru, chen Jean 250 de grame la 7,99 lei și macarons duc de Coeur, 120 de grame la 14,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins!

Prinde gustul vacanțelor cu vitalitate de câștigător. În perioada 20 aprilie-20 iunie umpleți diminețile de energie cu Musli Vitalis și câștiga o rulotă cu care să călătorești oriunde vrei, un card de săjur de 1000 de euro plus alte premii de vacanță. Detalii pe vitalismusli.ro

Începe vara cu Black Friday în magazinele Altex și pe Altex.ro. Până pe 7 iunie ai super oferte care te pregătesc de vacanță. Piața Aragaz Zanusi cu patru arzătoare, siguranță plită și cuptor și 5 ani garanție la prețul de Black Friday de 549,9 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Mi-a crema din baie? Te rog!

Pe uh, superia de uh, ba, nu, nu, nu, nu, pe chiuvetă! Uh, stau lângă periuțe! Uh, unde e? e? timpul să încep ceva nou în baia ta. Cu soluțiile de depozitare mandra, faci din baia un spațiu unde toate au locul lor. Doar la Bricodepo. Prețuri mici în fiecare zi. U bunicule, am uitat lista de cumpărături. Liniștește-te!

Țini-mi minte. 6 200 200 grame brânză de faci, 1 kg de zahăr, lapte și făină albă. Wow, bunicule! Și după aceea ne oprim la farmacie să luăm și Bilo Mag Forte. Bilo Forte are o formulă unică bogată în 4 ingrediente active ce conține, printre altele, ginko biloba și lecitină. Bilo Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilo Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilo Forte. Ia minte să ții minte. ID Mobile Days la EMAG te aduce până la 35% reducere

ia acum primul tău laptop cu procesor Intel Core și conectează-te cu lumea întreagă. Comanda laptop Asus A541UA cu procesor Intel Core i3, u memorie 4GB și hard disk 500GB la doar 1399 lei. EMAG

hranirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM, este ora 8.

Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri maxime astăzi între 22-23 de grade pe litoral și 33 de grade în Câmpia de Vest, după amiază în nord-vestul, nordul și centrul țării, dar și la munte. Local vor fi averse, descărcări electrice și chiar grindină. O zi cu vreme frumoasă și caldă în capitală, soare și o maximă de 29-30 de grade.

Criza diplomatică din Golf, zborurile București, Doha și Retur nu vor fi afectate de sancțiunile impuse statului Qatar de mai multe țări din zona Golfului Persic. Până acum, Bahrein, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Yemen și Libia și-au închis sau își vor închide de astăzi spațiul aerian pentru cursele companiei Qatar Airways pe rutele spre și dinspre Doha. Adriana Sârbu.

În prezent, cursele pe ruta Doha-Otopeni-București și Retur sunt asigurate. Potrivit site-ului specializat miles.ro, zborurile Qatar Airways din și spre România folosesc un culoar aerian care traversează vestul Iranului și Turcia. Aceeași rută este folosită și de majoritatea curselor spre Doha cu plecare din orașele europene.

Qatar Airways operează patru zboruri zilnice între București și Doha, oferind conexiunea cu zboruri spre Africa, Asia și Australia. Românii aflați în Golf, care sunt afectați de actuala dispută diplomatică din regiune, pot cere asistență consulară la ambasada țării noastre din Doha. Numerele de telefon ale misiunii diplomatice sunt publicate și pe site-ul nostru Europafm.ro.

La Londra, autoritățile au decis să instaleze bariere de protecție din beton de-a lungul tuturor podurilor din oraș pentru a proteja pietonii de eventuale noi atacuri. Poliția i-a eliberat pe toți cei reținuți în cadrul anchetei privind atacul de la London Bridge fără a pune pe cineva sub acuzare. Autoritățile i-au identificat pe doi dintre cei trei atacatori. În atentatele de sâmbătă-noapte, șapte persoane și-au pierdut viața, în vreme ce alte 48 au fost rănite.

În țară, deputații din Comisia de Muncă au termen să finalizeze astăzi proiectul Legii Salarizării Unitare pentru Bugetarii. Textul va fi trimis apoi plenului Camerei Deputaților pentru ultimele dezbateri și vot final. Între amendamentele aprobate, cel care le oferă un spor de complexitate a muncii de 15%, funcționarilor din Parlament, din cadrul Casei Naționale de Asigurare de Sănătate și din Ministerele Mediului Dezvoltării și Sănătății. Sindicaliștii din administrația publică au protestat săptămâna trecută nemulțumiți că grilele de salarizare vor fi

fi stabilită de autoritățile locale. Astfel, spun ei, funcționarii riscă să fie victime ale politizării. Legea salarizării a fost adoptată deja de Senat. Începe moțiile pentru absolvenții de liceu. Începe examenul de laureat. 145.000 de licenți s-au înscris în sesiunea de vară. Examenul începe cu româna oral. Ciprian Ioana

Prima sesiune a examenului de bacalaureat începe cu proba orală la limba română. Testarea se va desfășura pe durata a două zile. Joi și vineri pe 8 și 9 iunie va avea loc proba orală la limba maternă, iar în 9 iunie și 12-13 iunie, candidații vor susține proba de competențe digitale. Între 14 și 16 iunie, elevii vor susține proba orală la o limbă străină. Probele scrise începe 26 iunie cu limba și literatura română. O zi mai târziu are loc proba scrisă la limba

literatura maternă pe 28 iunie, proba obligatorie, matematică sau istorie, în funcție de profil, iar pe 30 iunie, proba la alegere. Primele rezultate vor fi afișate pe 5 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 10 iulie.

Curtea Constituțională reia astăzi în discuție o sesizare depusă de fosta soția social-democratului Liviu Dragnea Bumbonica Prodana invocă lipsa unui prag de prejudiciu, în articolul din codul penal care incriminează abuzul în serviciu. Cei doi sunt judecați în dosarul angajărilor fictive la Direcția de Protecție a Copilului din Teleorman. Ministrul Justiției Tudor Altoader lucrează acum la un nou pachet legislativ care să pună în acord deciziile Curții Constituționale cu legislația penală. El a declarat de mai multe ori că nu va introduce un prag pentru abuzul în serviciu, întrucât este rolul

judecătorilor să aprecieze gravitatea faptei. Luna trecută și premierul Sorin Grindeanu a cerut curții constituționale să respingă excepția ridicată de fosta soție liderului PSD privind lipsa pragului valoric pentru incriminarea infracțiunii de abuz în serviciu. CCR a stabilit că răspund penal pentru abuz în serviciu doar funcționarii publici care au încălcat legile sau ordonanțele, nu și reglementările secundare. Ne puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim cu alte informații peste o oră.

Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Dinamo a câștigat campionatul național de handbal masculin după ce a învins-o pe CSM București și în al doilea meci al finalei, 24 la 23. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri, iar albroșii s-au impus după ce la finalul timpului regulamentar a fost 20 la 20.

CSM București contestă însă rezultatul pe motiv că în ultimele secunde Dinamo a avut în teren 6 jucători, deși avea doi eliminați. Clubul din Ștevan cel Mare a cucerit anul acesta toate trofeele interne și a mai trecut în Palmares Cupa României și Supercupa.

Gigi Becali nu a renunțat la ideea de a contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv titlul câștigat de fece Viitorul. Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a omologat aseară clasamentul final al Ligii I cu echipa lui Hagi pe primul loc, iar FCSB se poate adresa acum instanței de la Lozan. Președintele Răzvan Burleanu anunță că atât federația cât și liga aș vor trimite dacă va fi nevoie juriști pentru a apăra Viitorul. Becali a precizat la Digi Sport că se va judeca repede la presiunea UEFA care trebuie să organizeze

tragerea la sorții a preliminariilor Ligii Campionilor. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Mă bucur tare mult că am vorbit de ce au făcut primarii în, ultimii, în ultimul an. În primul an de mandat. Da. De fapt, de nou mandat. În ultimele luni. Înțeleg că se fac investiții la, în satul Stamate, comuna Fântânele, în județul Suceava. Nu mulți bani, mulți -au bani în -au infrastructură. S-au făcut, s-au făcut, s-au făcut, s-au cheltuit banii. s au, s -au, cons s -au cons s consumat și in investiția între timp. S -a, o să vedem ce s ales din ea.

Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM. No New Year's Day To celebrate No chocolate cup

No

I love you I just go to say how much I care I just go to say I love you and I mean it from the bottom of my heart no son

night no no

Call to say I love you de la Stevie Wonder 8 și 11 minute. Republica Fantastică România la Europa FM. Ce se mai face cu milioanele de euro în România când intră pe mâna unor administratori în mm. Se să irosesc. se irosesc i rosesc irosesc. Ah. dar cu frică. cum, cum, că aici e creativitatea, cum să-i bani? banii? De pildă, se strică un drum care trebuia, de fapt, reparat. Potrivit principiului, n-ați-l frânt că -ți l am drept. <laughs>

<laughs> în vara anului 2014, un drum comunal din satul Stamate, comuna Fântânele, în județul Suceava, a fost ghilimele. Modernizat, am închis ghilimele, primăria din localitate a investit 1 milion și jumătate de euro din bani europeni într-o șosea lungă de 7 kilometri. Vă rog să înțelegeți ce înseamnă asta pentru un sat, da, un satul Stamate. E tot satul, practic. Un milion, cinci sat odată, 1 milion și jumătate de euro investiți într-un drum.

A fost mare bucurie, de altfel că s-au apucat muncitorii de treabă, nu se văzuse asfalt acolo decât la televizor, în fântânele. Problema e că proiectul a fost executat atât de prost, încât drumul e acum mai greu de parcurs decât înainte, când nu era asfaltat

pentru că nu e așa, mai răul e dușmanul răului. Deci cumva asfalt, le-au dat asfalt de la ei la televizor. Așa cred, asfalt virtual. Deci în unele segmente de pe acest drum, constructorul a îngustat șoseaua de la 7 metri că trebuia să aibă, un drum comunal, dar la 5. Era prea mult. 5 metri, două vehicule abia dacă pot trece unul pe lângă celălalt, ar mai apuca pe margine, că oamenii acolo clasic no. dar ar mai apuca pe margine, doar că pe margine nu se poate. Pe margine același constructor a săpat

fără rost șanțuri atât de adânci încât se poate răsturna o mașină cu totul în ele. Trebuie pentru care ne gândim că poate uh, muncitorii ăștia ar merita să lucreze în drumul taberei, la metrou, dacă știu să facă șantiere atât de adânci. Evident, nu există protecție pe marginea acestor șanțuri și se încearcă montarea unor parapet, nici drumul nu e iluminat,

deci e adrenalină. Sunt jocuri de supraviețuire. Totul pare să fi fost făcut în bătaie de joc. Interesant este că firma care a făcut lucrarea nu are experiență în construcții. Dar a câștigat licitația în fața altor două societăți care aveau. Deci... La ce le-a folosit? Da, la ce le-a folosit.

Poate că s-a oferit cel mai bun preț, știți cum sunt contractele pentru licitații pe bani publici, cel mai bun preț. Aici a fost cel mai bun preț pentru șpagă. Nu uh -huh. imaginez că așa au fi fost, nu știu dacă așa au fost. Câștigătoarea, câștigătoarea licitației, firma care a câștigat e înființată de mult. În 1991,

dar are ca obiect de activitate fabricarea produselor de panificație și patiserie și comercializarea acestora. Deci vinde gogoși cu alte cuvinte. Da, exact. Da. Ce mi-e asfaltul, ce mi-e Exact. Nu tot aia. Sătenii, săraci, intervievați de adevărul care documentează acest caz fac haz de necaz. De exemplu, o doamnă, o bătrână zice adevărul Paulina a Dăscăliței, ce nume moldovenesc spune, citez, dacă pică în șanț o babă și moare e trimisă cu picioarele înainte la cimitir.

Dar dacă se răstoarnă cu mașina un om tânăr în groapa de beton și mare, cine plătește? Bun asta. Zice mamarea Paulina Dăscăliței. Al domn, Mircea Bejinariu, zice și el, citez, au făcut un șanț de mă cobor în el cu scara

Trei proiectanții au fost aici. Unul mai priceput ca celălalt. Au făcut autostradă suspendată. Iată cum domnul Bejinariu este conectat la actualitate și știe de planul de a se construi o autostradă suspendată în București. Știe că nu s-a făcut în București, dar că s-a făcut la el în sat, la da, fântânele. Știe și ce întâmplat. Probabil știe și ce s-a întâmplat cu primarul din București care da. a încercat cu autostradă suspendată. Sper că știe. După care continuă domnul Bejinariu. Mi-au spart fântâna, casa vecină stă să se dărâme

mă gândeam să mă folosesc de șanțurile astea și să-mi fac și eu o păstrăvărie. <laughs> <laughs> și în fine, fostul edil al Comunei Fântânele, Gheorghe Cornea, declară senin că s-au dus ziariștii să-l întrebe care este situația și ce se întâmplă. Fiți atenți! Zice, cei de la disciplina în construcție au făcut un control. Au făcut o notă de control pe care au transmis-o mai departe. După care, zice, urmează să vedem dacă drumul se crapă sau nu. <laughs>

Înțelegeți? Deci este Miorița nemuritoare Miorița s-a născut la sat și nu o să moară niciodată Deci să vedem, poate se crapă, poate nu se crapă Dacă se crapă, o vedea atunci Dacă nu se crapă, asta e Sigur, vor trebui, dați banii înapoi dacă se crapă Altă belea Evident, da, și noi acum Trebuie să recunoaștem că suntem foarte cărcotași Când nu se fac drumuri, că de ce nu se fac? Dacă se fac, se fac că nu sunt bune

în viața nu poți să le ai pe toate. Să fie mulțumiți că au văzut cum arată asfaltul și acum să-și vadă mai departe de viață cum o fi. Covlad și George Zafiu la Europa FM.

Uite, îi trimitem la mare pe cei din fântânele de acolo. Fântânele, nu, st stamate din comună fântânele, Acum. dar și pe vecini. Dacă vor, îi trimitem la mare, la Neptun. Avem pentru ei un sejur de trei zile și trei nopți. Îl dăm în bătălia sexelor. Vă așteptăm pentru înscrieri cu un SMS sau mai multe la 1769 în care să scrieți.

Deșteptarea. Numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Hai ca știut. Da. De nu nevoie să da. fie oraș. Poate să fie oriunde, localitate. O localitate, orice. DN7. DN7, de pe marginea drumului. DN7E, refugiu. 1, 7, 6, 9 SMS cu tarif normal. Scrieți deșteptarea numele vostru și localitatea. Uite, localitatea unde ascultați Europa FM. Și haideți în concurs. Vă trimitem la Neptun.

ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat lună de lună. Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic. Domestos, dezinfectant suprafețe 750 ml, diverse sortimente la 5 lei bucata. Cea mai avantajoasă ofertă la achiziția 20 de bucăți. Vină la Metro până 9 iunie. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.

Distracție cu mobiluani. Câștigă acum un mastercard preîncărcat. ncărcat uleiul de motor mobiluan de la Lub Expert, cu eticheta promoțională din servizuri sau punctele de vânzare și cheltuie banii după bunul plac. Mobiluani, pentru mașini performante și șoferi fericiți. Consultă detaliile campaniei pe LubExpert.ro.

Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Acesta este sunetul verii. Iar acesta este locul ideal pentru o vacanță de 4 stele all-inclusiv. Plajă, piscine, spații de joacă, confort și eleganță, răsfăți în centrul spa și multă distracție. Doar la Mera Resort în Venus. Intră pe Mera Resort și asigură vacanța de vis all-inclusiv de 4 stele în sudul litoralului. Mera Resort. Cu noi începe povestea ta de vacanță. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Pop

Înainte. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM.

Isn't the best place to find the lovers So the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table Doing shots, tripping fast And then we talk slow mm -hmm. Come over and start up a conversation With just me and trust me I'll give it a chance now Take my hand, stop, and the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like Girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say voice

Let's not talk too much grab on my waist and put that body on me I'm coming now follow my lead come coming now follow my lead mm -hmm.

Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body well, I'm in love with your body well, I'm in love with your body I'm in love with your body Every day discovering something brand new.

8 și 26 de minute Ed n am ascultat O să ascultăm Lezele Fan bizar După ora 9 live din garajul Europa FM Vocile Mări este cea mai nouă piesă a trupei Și o ascultăm live peste aproximativ Ora Turul României la Europa FM

un an de la alegerile locale, deci v-am întrebat ora trecută ce a făcut și ce n-a făcut primarul vostru la un an de mandat. Am adresat aceeași întrebare corespondenților Europa FM din Timișoara, Galați, Cluj și Constanța.

La Timișoara, prima realizare a primarului aflat la al doilea mandat Nicolae Robu a fost transformarea orașului în singura urbe din lume iluminată cu semafoare. Au fost semaforizate zeci de intersecții, multele dintre ele inutile, ceea ce a dus la blocaje mari în trafic. Unele semafoare au fost apoi oprite sau puse pe intermitent. Lucrările la două pasaje, începute simultan, îngreunează de câteva luni și ele circulația prin oraș. Un alt proiect de suflet al primarului Robu, introducerea transportului cu vaporetto pe Rulbega, nu este nici el finalizat. Vaporașele cumpărate cu aproape 2 milioane de euro

acum a costate la mal. Iar viitorul arată fantezist. Pasaj subteran, pe sub două cartiere, sens giratoriu suspendat la 10 metri înălțime și construirea unei sali polivalente din banii timișorenilor la concurență cu o altă sală polivalentă mai mare pe care vrea să o realizeze guvernul. Da Timișoara, Dan Turcu, Europa FM.

La Galați, inițiativa de a se renunța la sistemul centralizat de termoficare aparține primarului ales anul trecut, social democratul Ionuț Puchianu. Ideea nu a fost o temă de campanie electorală, din potrivă. Înainte de alegeri, Puchianu promitea modernizarea sistemului și scăderea prețului la apă caldă și căldură. La un an de la alegerile locale, Galațiul nu are apă caldă. Cel puțin 120.000 de oameni care depindeau de sistemul centralizat exersează acum baia la Ligian. În rest, doar planuri și proiecte pe hârtie, nimic început, nimic final

finalizat, nici măcar investițiile începute de fostul edil. Noua primărie trebuia să fie gata de 6 luni și nu a fost terminată nici acum, iar strada Traian, cel mai important proiect de infrastructură început în vechea legislatură, nu a fost finalizat nici până în ziua de astăzi. Din galați, Emanuela Turcu, Europa FM.

Bun găsit! În Cluj, Emil Bocre urmă cu un an unele din promisiunile făcute și în 2012, între care putem aminti parkinguri subterane în centrul orașului, reabilitarea clădirilor din centrul istoric, aquapark sau amenajarea cetățuii. În 2016 la acestea, rămase doar promisiuni sau adăugate adăugat altele noi, cum ar fi un Cluj shopping city -a la Pandorf, dar și rezolvarea problemei traficului supraaglomerat din oraș. La capitolul trafic s-a realizat până acum doar o bandă de câteva sute de metri dedicată autobuzelor din piața Cipari

și unele studii. În așteptare rămân construirea unui cartier de locuințe pe un teren al primăriei, sediul Moicii sau aquaparcul la care administrația este restantă deja de 10 ani. În acest an de mandat, totuși Emil Boc se poate lăuda ca a schimbat în bine fața pieței Unirii, unde a fost modernizată trei laturi ce a să fiind transformată foarte recent în zonă pietonală. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM.

Bun găsit, imaginea orașului Constanța nu prea s-a schimbat în ultimul an. Al 55-lea primar a ales al Constanței, de cebalcăvădău, fost viceprimar pe vremea lui Radu Mazăre, garanta anul trecut că va munci în fiecare zi pentru ca promisiunile lui să se transforme în realitate. Era vorba de proiecte care vizau siguranța cetățeanului, dezvoltarea infrastructurii, educația, transportul în comun, proiecte culturale, sportive și sociale. Elevii, studenții, pensionarii au primit gratuități pe transportul în comun sau asta

e drept câteva străgi, dar între timp s-au stricat altele. Ca din nou a rămas la același nivel de degradare. Primarul nu vrea acum să avanseze termene de finalizare pentru celelalte proiecte. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.

Rezolvi în voie orice nevoie FlexiCredit de la Raiffeisen Bank De 20 de ani împreună Te poți crăbi să prinzi un tichet Rabla Sau poți beneficia garantat de 1500 de euro Prin Ford Eco Bonus Indiferent de varianta aleasă Ai tehnologii de ultimă oră Dotări excepționale Pachetul Trend inclus și garanție extinsă Vino la Ford Open Weekend În perioada 9-11 iunie Și alegeți mașina care ți se potrivește Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Mi-aduci crema din baie? Te rog!

Uh, vezi superia de păr. Da uh, ba nu, nu, nu, pe chiuvetă. Uh, Stau lângă periuțe. O, unde e? e? timpul să încep ceva nou în baia ta. Cu soluțiile de depozitare imandra, faci din baia un spațiu unde toate au locul lor. Doar la Bricodepo. Prețuri mici în fiecare zi.

Potrivește la conac pentru evenimente grandioase. Europa FM. Cea mai bună muzică.

spre joi. Mă iubeai pân' la cer Și înapoi Două mai târziu mm -hmm. Nu putem să zbori Sau să mai fi Poza ta la minut O scrisoare și atât Nimic mai mult Scria negru pe alb Adio Exclamă la final Placă, mâine o să-mi placă

ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor. Pe două ore, fericirea mea la Naiba pleacă. Am rămas ca un.

Mor, pe dor Fericirea mea la naiba Pleacă, mâine o să-mi treacă Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă Lasă-mă să mor

Nu Mai tu mi-ai dat lumea peste cap. loc să

Antonia, ambi vin la live pe plajă. Europa FM live pe plajă, concertul Europa FM din 27, 28 și 29 iunie, iulie, pardon.

Intrarea este liberă, vă reamintesc Alți participanți la concertul nostru Sunt Les fan bizar, Cei pe care îi vom asculta peste vreun ceas, În deșteptarea cu cea mai nouă piesă a lor Haide să ne batem în bătălia sexelor Avem de dat un sejur de trei nopți În Neptun pentru două persoane Stăm de vorbă chiar în acest moment Cu Anca din Târgu Mureș Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce mai faci? Bine, la servici, mulțumesc! Cum e vremea în Târgu Mureș?

Foarte cald. Foarte cald, adică 18 da, pe grade da, cât? Cam așa, exact. <laughs> mult, mult, mult. Radu e din Timișoara, bună dimineața, Radu. Bună dimineața. Salut, ai venit. Ce mai... Găsit. Ce mai fac, Vaporetto? Sunt aproape de Vaporetto, în fața primăriei, în traficul, frumos de dimineață, într-o zi de A început de săptămână de lucru. Aha, filmati. Bine, ai fost liber?

Da, da. Ce o oameni, domnule, ce oameni. Bine. Anca, Radu, cine începe? Da. Să înceapă, doamnele. Bine. Anca, fii atent, da. întrebare pentru da. tine. Dacă ai tăcut, ce să-ți fac? Ce da. nume a purtat Brașovul între 1950 și 1960? Cum se cheamă Brașovul? Brașov. Orașul Stalin. Ancuța.

Da, Asta e. o să știu de acum. Domnul Radu, domnul Radu, cum se numește orașul de la malul Mării Negre, azi în Bulgaria, unde Regina Maria avea un castel și o foarte frumoasă grădină botanică? Balcic. Balcic, Balcic. da. Ai fost la Balcic? Uh, nu, nu am fost în Bulgaria niciodată. Poate ajungi la Balcic, e foarte frumos acolo. Anca, spune-ne da. care este numele exploratorului norvegian care a ajuns primul la Polul Sud pe 14 decembrie 1911.

Nu știu, un simplu. Roald Amundsen. Domnul Radu, dacă răspunzi, ai de-a lovitura. Cum îl cheamă pe exploratorul britanic care a ajuns al doilea la Polul Sud, 34 de zile după Amundsen, și care a murit împreună cu toți ceilalți membri ai expediției pe drumul de întoarcere către bază? Peri. Nu, Robert Falcon Scott. Vlad, cum îl cheamă pe al treilea explorator care a ajuns? Da, la... <laughs> Ostea, o poveste formidabilă, formidabilă.

Bun, hai să mergem, Ancuța, mai o șansă. Da. Anca, spune-ne care este numele calului pe care îl călărește Don Quixote. Don Quixote, mă rog. Calul. Calul? Fetiță. Nu e fetiță, e un nume care sună fetiță, dar nu e. Vine de la muncitor în dialect spaniol. Rosinante. Rosinante este... Anca, n-ai dat niciun răspuns astăzi. Nu poți să mergi la mare. Decât pe banii tăi.

Oricum exact. merg, cum mă duc să știți O să merg și o să mă distrez mai bine nu adevărat, nu e adevărat, ne -adevărat. Vale. Mulțumim foarte frumos, domnul Radu ați câștigat Felicitări, Radu Mulțumesc Cu Ai, plăcere. Și Ai un sejur de 3 nopți la Hotel 2 de Neptun Pentru două persoane oferite de Europa FM Și Paradis Vacanțe de Vis

Agenția de turism care îți oferă pachete turistice cu avionul incluse fiind un bagaj de mână de 10 kg de persoană și un bagaj de cală de 25 de kg de persoană se adresează tuturor turiștilor care pot zbura către litoralul românesc din Timișoara, Cluj, Oradea și Iași. Uite, și tu pe listă. Da. Radu, cu ce te gândești să ajungi acolo? Sincer, aș prefera cu avionul văzând cu avion. știrile și auzindu-vă pe voi ce nebunia a fost în traficul da. din toată țara în acest aia. weekend. Da.

Dacă ajungi avionul. cu o mașină sau cu un prieten care are o mașină, poți să mai mergi 80 de kilometri spre sud, până în balci, Treci granița mai la sud de vama veche sau poți să faci altfel, poți să-ți o vacanță de acest sejur de trei zile, stai mai mult și te duci până mai jos. Se și mănâncă bine, sunt oameni drăguți. Să ne trimis și nouă felicitare de acolo, da?

Cu mare drag Bine. Bine Radu a câștigat în această dimineață Felicitări 8 și 43 de minute Quit playing games with my heart De la Backstreet Boys Bună dimineață uh, Even in my heart, I see You're not

my soul I feel nothing's like it used to be sometimes I wish I could turn back time impossible as it may seem but I wish I could so bad baby

Playing games with my heart. With my heart. My heart. Playing games with my heart. I should have known from the start. From my heart. My heart. Playing my heart. My heart.

Don't leave me hanging here forever Oh baby, baby This is not right Let's stop this tonight

Turn back time Impossible As it may seem But I wish I could

Boys, 8 și 47 de minute. Astea e o zi specială. Este o zi specială pentru foarte multe familii din țara asta. la se duce la bacalaureat. Este prima probă a bacalaureatului. Da. Limba română, oral. Limba română orală. Limba română oral. Și dacă știi să vorbești, ar trebui să fie suficient. Da. Dacă ai mai și citit...

Da. Așa, din ce ți-au dat profesorii să citești, iarăși s să putea să treci. Da, noi avem în ziua de azi în care începe bacalaureatul, am avut noroc de două ori. Azi e zi în care e important noroc, Am avut noroc de două ori, odată că avem un reporter dedicat emisiunii noastre, Elena Tudor, și al doilea că avem un liceu chiar pe strada pe care este sa sediul Europa FM, așa că am profitat de aceste întâmplări minunate și am trimis-o pe Elena Tudor în documentare la liceu. Bună dimineața, Elena! Bună dimineața! Bun.

Bună dimineața, bună dimineața, sunt în fața liceului Agricol Viaceslav Harnaj Asta este numele liceului de pe strada noastră Viacetlav Am timis Harnaj. copii da. Timiș. Nu vor să intre în direct Mi-au zis că câteva cuvinte Cum s-au pregătit, emoționați nu sunt Și nu au venit niciunul cu părinții ah. <laughs> Nu se mai vine cu părinții La bacalaureat Bine, Am acum, rămas ca ruma. să fiu cinstit Nici la bacalaureatul meu nu s-a venit cu părinții <laughs>

Dar a trebuit să mă întorc acasă după... <laughs> da. Deci când a început examenul? La ora 9 începe. La Elevii 9? Ce lux! Așa. Nu pot să cred. Și în ce mai constă un examen de bacalaureat în anul 2017? Proba asta, prima probă orală, are două subiecte. Elevii vor intra în sală, vor trage un bilețel de pe masă a profesorilor și vor găsi acolo două subiecte. Primul va fi un text, un text

Trebuie să stabilească cărui stil aparține acelui text, publicistic, științific, juridic, de exemplu, și să vorbească un pic pe marginea acelui text. Iar al doilea subiect îi reprezintă o argumentație. Trebuie să vorbească liber pe un anumit subiect, că își expună ideile pe acel subiect, iar la final nu se acordă note, se, acordă, se stabilește nivelul de competență, experimentat, avansat și mediu. Mm -hmm.

Și înțeleg că la ghișeul la care, mă rog, la Coșmelia, aia unde se vând covridoci lângă liceu, este acum o coadă mare. Este o coadă mare, sunt multe chiștoace pe jos, se fumează urată. ultima țigară. Da, e foarte mult stres acolo. Da, bine, nu-ți mai Știm cumva, fac, asta, asta e un liceu agricol. Știm cumva dacă domnul Petre Daia a lansat un mesaj <laughs> pentru cei care dau baccalaureatul în această dimineață?

Nu făcut pro... a făcut-o probabil. Ai luat-o prin surprindere pe nuții. Bine, da. nu ți, ți mulțumim foarte mult. Te rog să urmărești cu atenție, să nu se întâmple ceva dramatic acolo. Să vă spunem și cine este uh, Viaceslav Harnash. Nu mă așteptam la asta, deci nu cred că ai făcut asta. Ba da, cum să nu? Păi a spus. Deci liceul Viaceslav Harnash? Așa și Crei cine să înțelegeți că este lângă... Of,

ce? Fabrica? apicultura Ce este fabrica asta de lângă? Așa. De -așa. Fabrica de miere. Fabrica de miere. Eminent om de știință, profesor, șef de catedră la Institutul Politehnic București, Institutul de Construcție, Academia Militară Tehnică, Institutul de Mine și Institutul de Petrol, Gaze și Geologie București, renumit specialist recunoscut pe plan național și internațional, posesor a numeroase brevete și certificate de inventator, Viaceslav Harnaj,

a apicultura încă din frage de tinerețe, dragostea pentru albine fiindu-i transmisă de tatăl său, distins crescător de albine și stăruitor propagator al acestei milenare îndelinite. Am înțeles. Deci Domnul Farnaj fel... este fondatorul apiculturii moderne românești. E un fel de Vasile Pârvan, dar pe miere de albine. E pe miere, da. <laughs> de, Europa, e de frecvență cu tine.

Invita mă prezent. și când nu pot să dormi ce mai bun medicament? Ce mi-ai făcut chiar n-a văzut nici? În Ca într-un film în care ea între într-adevăr, iar el nu înțelege ce a făcut. ai

Că mă întreb dacă mai sunt și eu în ia não nu upești

O să ascultăm la Live pe Plajă Delia vine la Live pe plaj 27, 28, 29 iulie între Venus și Saturn pe malul Mării fix pe plaje. Intrarea este liberă. Luați-vă prietenii și haideți pentru un weekend prelungit. La mare. Tot la Live pe Plajă. Vin și Lezele Van Bizar, lansează piesă nouă în dimineața asta în decepțarea în câteva minute live din garajul Europa FM.

IT Mobile Days la EMAG îți aduce până la 35% reducere. Ia-ți acum primul tău laptop cu procesor Intel Core și conectează-te cu lumea întreagă. Comanda laptop Asus A541UA cu procesor Intel Core i3, 6600U, memorie 4GB și hard disk 500GB la doar 1399 lei. EMAG Este ora...

Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme călduroasă după amiază în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi între 22-23 de grade pe litoral și 33 de grade în Câmpia de Vest. După amiază în nord-vestul, nordul și centrul țării, dar și la munte local vor fi averse, descărcări electrice și chiar grindina. O zi cu vreme frumoasă și caldă în capitală, soare și o maximă de 29-30 de grade.

Aleșii și reiau astăzi audierile în comisia care anchetează corectitudinea alegerilor prezidențiale din 2009, câștigate de Traian Băsescu la mică distanță față de Mircea Joană. Așteptat să ofere răspunsuri parlamentarilor sunt Emil Boc, premier la acea dată și Gheorghe Flutur, cel care era șeful de campanie al PDL. De asemenea vor fi audiați în comisie Adrian Videanu și Radu Berceanu. fostul deputat Sebastian Ghițar urma să fie audiat prin videoconferință astăzi și joi pe 8 iunie în trei procese penale. Audiera de astăzi vizează dosarul în care Ghița l ar fi

pe Iulian Bădescu, fostul primar al municipiului Ploiești, pentru ca acesta să financeze de la bugetul local un club sportiv, susținut de fostul parlamentar. Solicitările au fost formulate de Instanța Supremă și Tribunalul Prahova și adresate Ministerului Justiției din Serbia. Sebastian Ghiță se află la Belgrad, unde săptămâna trecută a fost eliberat sub o cauțiune de 200.000 de euro. Fostul deputat așteaptă o decizie privind cererea de extradare formulată de autoritățile de la București.

Aflată în Statele Unite, președintele Claus Iohannis are programată astăzi o întâlnire cu directorul Agenției Centrale de Informații, Serviciul Extern de Spionaj al Americii. Orele trecute șeful statului a fost decorat de Comitetul americano Iudeic. În semn de recunoaștere pentru eforturile depuse în sprijinul păcii securității, democrației și promovării valorilor umane. Nu putem permite antisemitismului să amenințe sănătatea democrațiilor noastre, iar România va fi unul dintre cei mai puternici piloni transatlantici în Uniunea Europeană. Sunt câteva dintre declarațiile făcute de liderul de la.

Cotroceni, la forumul global al Organizației American Jewish Committee. Ce program mai are Claus Iohannis în Statele Unite aflăm de la Manuela Nicolescu. Claus Iohannis va discuta cu directorul CIA Mike Pompeo la Washington, potrivit administrației prezidențiale. Întâlnirea are loc la ora 14.30 ora locală, respectiv 21.30 ora României.

Înaintea întrevederii cu Mike Pompeo, președintele va merge la cimitirul militar Arlington, unde va depune coroane de flori. În cadrul vizitei în Statele Unite, Klaus Iohannis va primi și distincția Light on to the Nations, în semn de recunoaștere pentru impactul internațional important în domeniul păcii, securității, democrației și promovării valorilor umane. Vineri pe 9 iunie, Klaus Iohannis se va întâlni și cu președintele Statelor Unite, Donald Trump,

Șeful statului este primul președinte din Europa de Est care efectuează o vizită la Casa Albă în mandatul lui Donald Trump și al treilea lider european, după premierul britanic Theresa May și cancelarul Angela Merkel. Incident catalogat teroristă de autorități în Australia, poliția a împușcat mortal un individ în armat care ucisese un bărbat și roase o statică la Melbourne într-o clădire cu apartamente. Poliția din statul australian Victoria a anunțat că verifică revendicarea a atac a atacului de gruparea stat islamic. La câteva ore după acest incident, pasagerii

unui avion aflat pe un aeroport din Australia au părăsit în grabă aeronava după ce la bord a fost găsit un bilet care anunța prezența unei bombe. Amenințarea s-a dovedit una falsă, relatează agenția Reuters. Potrivit poliției, un suspect a fost arestat în anchetă. Australia este în alertă din decembrie 2014, atunci un terorist în armat a ucis un ostatic în timpul unui asediu de 17 ore într-o cafenea din Sydney. Detaliile le puteți urmări pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ne reauzim cu alte informații peste o oră.

Ioana, mulțumim, Sport Luca Pastia!

Bună dimineața, Simona Halep și-a schimbat atitudinea în ultima perioadă și este mult mai încrezătoare în forțele proprii. Ea mărturisește că a devenit mai calmă după ce era să-l piardă pe antrenorul Darren Cahill în urma incidentului de la Miami, când cei doi au avut un dialog tensionat în timpul meciului cu Joana Conta. Ei s-au despărțit pentru o perioadă, iar australianul a revenit alături de ea după ce a observat o schimbare de atitudine. Simona Halep spune că a fost rușine pentru ce cele întâmplat atunci și că acum, de când este mai liniștită, joacă mai bine. Românca s-a calificat în sferturile de final

ale Openului Franței după ce a făcut spune ea cel mai bun meci al său la Roland Garros 6-1-6-1 cu Carla suarez Navarro Următoarea adversară Elina Zvitolina a învins-o recent în finala de la Roma după ce Simona s-a accidentat la Gleznă în timpul meciului Ea vrea să își ia acum în fața celei mai informă jucătoare a sezonului cu 8 trofee câștigate până acum Zvitolina a trecut greu în optim de o jucătoare venită din calificări Croata Petra Martici numărul 290 mondial a luat primul set la

Si și a condus cu 5-2 indecisiv, în însă ucraineanca a reușit o revenire spectaculoasă și s-a impus în cere din urmă cu 7-5 Svitolina și Halep se vor confrunta mâine Luca, mulțumim vocile mării de la Lezele Fan Bizar live în deșteptarea imediat în câteva minute, arena lui Cătălin Tolontan Europa FM pe cu tine

About the rest of my I knew he must have been about seventy strong play my favorite song And I could tell it wouldn't be long it was with me Yeah me and I could tell it wouldn't be long it was with me Yeah

got up and ask for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me.

<laughs> <laughs> <laughs> Take we can be alone, long, long, long. Next we're moving on. He with me, yeah, me. And we'll be moving on and singing at some old song. Yeah, with me, singing.

rock and roll, Joan Jett și Blackhearts la Europa FM, 9 și 8 minute e marți, marți dimineață, ne întâlnim cu Cătălin Tolontan. Arena lui în direct la Radio Bună Dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, extrem de potrivită melodia aceasta pentru scurtul interludiu de, din această dimineață. Unul nu sunt în um, studio

pentru că sunt la un proces. Da. Și ce mai așa, plac un... procesele? <laughs> exact, exact, exact. <laughs> și mai ales celor despre care, despre care scriem, e dreptul lor să, să facă apel la justiție. Da. Uh, rămânem în justiție și în melodia de dinainte, în ritmurile de rock. Uh, probabil că ascultătorii Europa FM au văzut câte ceva din mesajele uh, SMS date între cei doi oficiali în altei uh, fotbalului românesc. Un

oficial Gabriel Bodescu, mâna dreapta lui Răzvan Burleanu, șeful Federației Române de Fotbal, îl amenință pe un alt ofician, Iustin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, prin SMS-uri. Lucrul ăsta s -a petrecut, a fost făcut public acum 5 zile de către gărăța sporturilor, care au publicat SMS-urile, pur și simplu, între cei doi. Acum, ce legătură are asta cu justiția? De asemenea, ascultătorii Europa de asemenea, știu că

în momentul condamnării lui Gică Popescu și a lotului transferului, transferul Loger-Sachimă, a doua zi, practic, a fost ales Răzvan Burleanu. Și a existat această mitologie permanent, în primul rând, din partea celor care au pierdut alegerile atunci, că, de fapt, justiția i-ar fi condamnat pe frații Becali și mai ales pe Gică Popescu, care urma să candideze, intenționat ca să-i facă pârtie, mă exprim neacademic, lui Răzvan Burleanu la Cârma Federației Române de Fotbal.

Ate auzit-o, evident, și voi această variantă, să nu ne... Da, în cazul lui Gică Popescu, care a fost exact, atunci, exact. nu mai știu, reținut, sau exact, o zi înainte de alegeri. Sau exact. Să și da. face parte, a fost un fel de uh, avan la letru față de tot ceea ce se întâmplă acum, față de toate comentariile care pun fiecare sentință neconvenabilă cuiva pe seama unui, unei conspirații uh, da. locale sau...

Naționale sau mondiale, eu, dacă e cazul. Nu, aș spune că uh, vom la letră că asta a fost inventată de hoții de buzunare din uh, autobuze și tramvaie, pe care atunci când îi prinzi, sau care atunci când îi prinzi cu mâna în buzunarul tău, țipă că-ți nevinova și ce ai cu ei. Adică exact. asta nu e nimic nou în lumea infractorilor. Orice fel de uh, pe interlop sau infractor prins, uh, țipă că-i nevinovat și ce are garda cu el. Am Pati, văzut asta potri, de multe că... vreme.

Tu ești infractorul, dacă... A, sau așa, așa. cel care abuzează. Da, ce al... cel care abuzează, de fapt. Da. Exact. Ce-ai, mă? Ce e perfectă remarca. Mine, boss. Acum, din păcate, Gabriel Bodescu, în aceste SMS-uri, vorbește ca și cum el sau Burleanu sau altcineva în numele lui Burleanu și -a echipe care a ajuns la Federația Română de Fotbal a făcut lucrul ăsta. Da. Pentru că el spune

anunță-i să nu se bage, îl citez. În față, e vorba de cei care vor candida în, peste un an împotriva lor Nu că le vine rândul oricum. Brațul lung al justiției, spune Gabriel Bodescu. Bun, semesele lui sunt îngrozitoare, adică sunt și vulgare în același timp, dar dincolo de asta sunt amenințătoare. Și el mai spune, iarăși, citez, o să se audă în curând un zunze metalic și nu dezurgălăi, Am încheiat citatul lui uh, Gabriel Bodescu. E ridicol.

E ridicol și, din păcate, pentru că-l văd în bună, nu a luat nicio măsură. Adică are în continuare pe omul ăsta de dreapta lui. Deci, e ridicol ca cineva să pretindă că are puterea sau că, că știe sau că vorbește numele cuiva care deleagă judecătorii ca să facă pârtie în fruntea Federației Române de fotbal. Pentru mine, cel puțin, nu vreau să convin pe nimeni dintre ascultătorii FM, uh, uh, Dar pentru mine, cel puțin, această variantă nu are niciun fel de consistență.

Dar faptul că este vehiculată chiar din interiorul Federației Române de Fotbal arată ce nivel scăzut au unii dintre oamenii care sunt, sunt acum acolo. Da. Ăsta e și nivelul oamenilor, nivelul fotbalului, cam acolo suntem. Să știți că nu e chiar așa. Adică fotbalul românesc care și legende, are și momente bune, a avut și, uh, chesti, și cum să zic, clipe cu care ne putem mândri. Și care am, remarcat, acel... am remarcat că ai zis a avut.

A avut, da, da. Păi am folosit timpul, am vrut să, să polemizez curul cu tine din nou în dimineața asta, dar am folosit din voluntarul uh, trecut care mă, mă, mă trădează. Cam asta e ideea. E rușinos și ce s-a întâmplat. Răzvan Bureanu în mod normal ar trebui să scape de acest om, să-l demite pur și simplu, nu prin uh, nu, uh, silențios și pe față, uh, vizibil, pentru că în niciun caz el n-are, doar dacă doar dacă nu vrea să se asimileze și el idei că oricine concurează împotriva lui este aresta. Ceea ce, evident, încă o dată, e ridicol. min.

Eu vorbesc acum, practic, din, din, din, dintr-un proces, da? Nu cred niciodată că cineva care are ceva cu mine va vorbi cu judecătorii și să nu... A, astea sunt chestiuni care nu se întâmplă într-o democrație. Sigur că poate uneori se întâmplă, dar nu putem să ne facem viața după, după reguli strâmte. Vă mulțumesc mult de tot. Nume, nu, stai că am eu o întrebare, că tu te pricepi oricum, dragă Cătălin, te pricepi oricum la fotbal, mai ales la fotbalul românesc, mult mai bine ca mine și voiam să te rog să estimezi cam câți mici intră în Cupa României

și muștar, dar muștarul să zicem că deoparte, da.

Mă pricepeam mai bine la fotbal înainte de Alte era timpul corect, înainte de am apucat de investigații. Prunul colegii mei de din sănătate, probabil că vreo două să de mici, cam așa. Adică, ca să zic așa, vreo două porții pentru anumiți oameni de fotbal. Mulțumim foarte mult, Cătălin. Mulțumim, Cătălin. Uite, pe mine, să spui adevărul și numai adevărul. Pe Mircea Sandu puteai să le întrebi că el era priceput la friptane și la chestii ăsta avea detaliul întotdeauna

a pregătit undeva în spatele federației. Desțeptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.

de ei. Hai să vedem cine ne-a sunat primul la ar putea fi Elena. Nu e Elena. așa că am greșit eu. Uh, Aglaia. Hai să vorbim cu Aglaia. Bună dimineața Aglaia. Bună dimineața. Bine ai venit Aglaia. Ce faci? Uh, mă bucur din toată inima că am prins legătura cu dumneavoastră. Am Câte emoții ai? Multe, multe, multe. <laughs>

Aglaia, îți mai aduce aminte de primul cadou cum făcut nu, părinților? Cum să nu. Uh, tatăl meu, pe gerurile cele mai mari, folosea niște cârpe pe care le numeau oghele și îmi picioarele și apoi le puneam în bocanci. Mm -hmm. La primul salariu, care era cam mic, adevărat, n-am putut să cumpăr decât niște lână din care am împletit niște șosete groase. I le-am oferit, spunându-i să le poarte în loc de oghele.

Mi-aduc aminte că tata a lăcrimat când i le-am dat. Super! Prea multe emoții în telefonul ăsta de dimineață. Nu suntem obișnuiți așa cu ele uh, în fiecare zi. Glaia, foarte emoționantă a povestea ta, dar aș vrea să văd ce spune și Luminița. E și ea în direct. Bună dimineața, Luminița! Bună dimineața! Îți mai aduci aminte ce ai făcut cu. Foarte bine, părinților? foarte bine, pentru că vreau să fac un mic preambul. Când am terminat facultatea și am luat repartiție,

mama mi-a oferit o carte de bucate și o pereche de papuci. Avea un mod de a mă educa foarte subtil. Ți-a deci, -mi... Da, mi-a dat papucii, material și mi-a zis, pune mâna și învață să faci mâncare dacă vrei să fii familia grămadă. Da, am înțeles. Motiv pentru că eu am percutat mesajul și din primul salariu am cumpărat un kilogram de muște vită Așa. și m-am străduit după rețetă să fac o friptură

și care, sinceră ce răsiu, nu prea mi-a ieșit, dar pe care familia mi-a răudat-o foarte tare, pentru Bra că i-am invitat la masă. Bravo, Luminița, îți mulțumesc tare mult pentru sinceritate. Aglaia și Luminița au fost în direct cu noi în această dimineață. Aglaia,

da. ne a impresionat povestea ta și ai câștigat o tabletă oferită de alfabeni. Mulțumesc! Felicitări, felicitări, bravo. Felicitări și pentru Luminița, gestul tău de a le mulțumi părinților este răsplătit acum la Europa FM. Ai câștigat o geantă frigorifică pe care poți să o folosești atunci când călătorești, eventual împreună cu părinții tăi. Șampania, dacă e pusă la răci, e întotdeauna grozavă. Concursul continuă și mâine dimineață în deșteptarea. Rămâneți cu noi, coborâm în garajul Europa FM,

întâlnim cu le bizar și vocile mării, cea mai nouă piesă a trupei.

Începe vara cu Black Friday În magazinele Altex și pe Altex.ro Până pe 7 iunie Ai super oferte Care te pregătesc de vacanță Piație aspirator cu sac Samsung Capacitate 3 litri 1200 de W Și 50% reducere La prețul de Black Friday De 289,9 lei Altex De dur diferența la toate produsele

mereu nedormită și obosită. Până la urmă, m-a ajutat Climenum. Climenum este un sistem complex cu acțiune continuă timp de 24 de ore. Ingredientele comprimatelor de zi calmează bufeurile, calmează stările de nervositate, ajută la controlul greutății corporale. În plus, ingredientele comprimatelor de noapte contribuie la un somn liniștit, ajută la menținerea unui aspect tânăr al pielei. Climenum, cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

Europa FM. Vă spunem bună dimineața și din garajul Europa FM, acolo unde sunt lezele fan bizar. Iuhu! Bună dimineața.

Vandermonde und mit un balans fa primo class la dans putting my mai fac un caso un Încă un

Nu in no might ways, mă tot pot să povesteș, sunt îmi, nu vi din un bans, să vurușune oapcă, nice is dura m-a cuvîi, să ne

nu zi în culori, se apropie încet, un, un tablou perfect. O, și te simt, suntem pe același ritm, doi în același film, suspendați în timp. În același film. În același film. În același film.

Hei, ne-a găsit din nou, prins, că te privam și nu pare răburușești că zâmbești, mă privești, te topești, poate-l povestești Bun, ne-a lovit din nou, când duram bal, sub urșul meu Chiar mi-ai mai mult. m-am la Hei, ne-a găsit din nou, prins, că te privam și nu pare răburușești Când zâmbești, mă privești, tu topești

Boom, n-au văzuti n-o căldură, am balansat pe roșu neocard, nai brazez, puram a-compui, prima lăsare. Hei, n-au văzuti n-o. Roșește când zâmbește, ma privește topește. Boom, n-au văzuti n-o. Card Până brazez, puram a, cu cu... <fie> Bun -a <fie> <fie> <fie> <fie>

Hei, din nou, mai ai prins că te privam și nu pare rău Zăușești când zâmbești, mă privești, te topești Toată poveste Ne-a lovit din nou, când duram pe alu, sub un roșu neoptează N-ai vrea să spunem acum, prin cunelar să-l ia Hei, ne-ai din nou, m-ai prins că te privam și nu pare rău Zăușești când zâmbești, mă privești, te topești

Donnalo vino che tu

Bună dimineața, ales elefant bizar! Bine ați venit în garaj!

Până dimineața și bine v-am găsit! Mulțumim de invitație! Deci așa arată Roșu Neon, e precum covorul asta roșu al nostru din garaj. <laughs> ne-am inspirat oricum de anul trecut. Da, sper că de, de aici vine sursa de inspirație. Practic așa ne-am cunoscut, deși vă ascultam așa, dar nu vorbeam despre asta. Uh, cu Roșu Neon, după prima ediție, sau înainte de prima ediție, de Live pe plajă, la care ați participat? Da, uh, nu, no, ne-a plăcut foarte mult anul trecut la Live pe plajă, chiar vrem să mergem și anul ăsta. <laughs>

Vă ați avut un show foarte electrizant și am văzut foarte multe fete în fața scenei când ați cântat voi. După aia au plecat, dar cât ați cântat voi au fost foarte multe fete acolo. Păi se întâmplă la fiecare concert. Nu, că lasă că am văzut o că aveți o, o strategie cumva. Vlad nu știu dacă știai, la anunțul lor de veniți că lansăm album nou și așa mai departe, fetele au avut intrarea gratuită. Uh -huh. Și nu înțeleg de ce discriminarea asta. E ca la club, băi. <laughs> <laughs> nu înțelegi zafă. A fost 1 martie. <laughs> a fost 1 martie asta era răspunsul. Da, ce deci erau multe fete uh, la live plaje

Cânta, voi, După care a intrat Zaf pe scenă, fetele au plecat și, mă rog, s-au întors la următoarea trupă. Nu stiu, noi a fost un backstage, văd, nu? Așa. De Acolo așa. erau și fetele. Bun, foarte multe fete, asta e foarte bine. Am vorbit de am zis, de album. pentru martie ați lansat album nou, Sin. Uh, e cel de-al treilea material discografic al nostru, uh, pe nume Sin. A fost lansat pe 1 martie.

L-am lăsat cu succes, a fost full house, ne-a mm -hmm. plăcut, a fost super ok, E multe puțin, al treilea album, mai spus, în 10 ani de Les Elefants le Bizarre, doamnă, mă încurme un în numele vostru. <laughs> le -le bizar. Bizarre. <laughs> uh, nu știu dacă e mult sau dacă e puțin, ne am luat timp și l-am făcut cum v-am vrut noi. No. Asta e esențial pentru un artist, înțeleg, să facă ce-i place, ce simte, cum simte. Exact, a venit din noi, l-am lucrat la el.

Cât a trebuit. Vocile Mării, piesa nouă e tot de pe albumul ăsta, nu? Da, este extrasă de pe acest album. Am filmat un videoclip de curând. mi a atras atenția videoclipul. E tot cu fete Vlad, să știi? Foarte multe fete în videoclip. Este regizat de Justin Surpanelu, produs de Robert Ioanicioiu, și în el apare Lorena Lucian. E bine de știut, reține numele. Re să reținem numele. Lorena Lucian există, da? da.

Perfect. Videoclipul e în premieră pe europafm.ro. Te din a promis că și ne-a spus că este pe site-ul nostru. Dacă vreți să-l vedeți în premieră, puteți accesa europafm.ro chiar în momentul ăsta. Dacă vreți să ne vedeți live din garaj, am uitat să vă spun, dar suntem pe pagina de Facebook și am văzut că suntem și pe Instagram, pe contul le Fan Bizar. Peste tot. Peste tot, practic. Bine, mai zine două, trei vorbe despre piesă și aș vrea să-și ascultăm.

Este propunerea noastră de, pentru soundtrack-ul acestei veri. Nu știu, noi avem mari așteptări de la această piesă. Ne-a plăcut foarte mult când am compus. O avea cumva cu totul alte versuri, dar am rămas la Ascultă vocile mări, Am și căutat frumos pe internet să vedem dacă mai există așa ceva și se pare că nu mai există. Okay. Și...

Ne vedem la mare. Ne vedem sigur la mare, 27, 28 și 29 iulie. Pe băieții puteți vedea pe 27 iulie, după ora 19, într-un spectacol unde intrarea este

LiBR. Uh, bun, păi hai să ascultăm uh, piesa atunci. Vocile mării, să știți că nouă ne-a plăcut mult de tot când, când am primit piesa, am și dat-o la radio. Am început să o dăm la radio, ne-a sunat Emilia și ce, sper că ne ai dat piesa la radio. Păi zic, nu mai înțeleg nimic pe cuvânt, adică când nu vădăm la radio, nu e bine. Când vă dăm la radio, iar nu e bine. Nu mai înțeleg absolut nimic. Vocile mării, live din garajul Europa FM, lezele -le fan bizar în deșteptarea!

Vad tu, focul nu stinge, dar din parfum. Pati. Am a prins, din ochi. Un fal de căldură mă duce, ascultăm voicile mari. Ai însi pensli, ascultăm Ai

la mări, I'm super sleep Ascultam vocile mării I'm super sleep. I'm, sleep I'm sleep I'm sleep I'm sleep Sleep, sleep, sleep, sleep, sleep. Fac să of Să și să vezi Să ascult și să crezi Că să viseț.

Duci soustek de de ticima dens lass la mes esta noche viven so gut am watching vocile morning i'm super sleep sleepy i'm strolling down watching i'm super sleep sleepy i'm strolling down watching i'm super

School down for till the morning I sleep on sleep sleep sleep sleep

Vocile mari, Ai nisip în slip Ascultă Vocile mari.

Ascultăm vocile mării, n-avem de ales, bravo, lezele foam bizar, live undeșteptarea din garajul Europa FM. Dacă vreți să ascultați întreg albumul, nu doar piesa asta, găsiți albumul și asta o să-i placă lui Vlad. de prima dată când fac un anunț de ăsta pe iTunes, puteți să-l cumpărați de acolo. Și văzut că, ai... că iTunes a trecut pe lei.

Pe lei? Da. De când ai mai intrat? Da, bravo. De când erau pe dolari? Deci acum poți cumpăra. E pe lei. Deci găsim albumul, Sine, înțeleg, pe iTunes și pe orice pe toate platformele de streaming acolo unde ați putut să vă băgați. Adică peste tot. Cam peste tot, evident. Uh, suntem peste tot. Sunteți peste tot acasă, parcă ați fi rapidiști. Mulțumim ah! tare mult pentru că v-ați uitat pe Facebook în această dimineață, pe pagina Europa FM și pentru că i-ați ascultat pe Elefanți. Vă întâlniți cu el la live pe plajă în 27 iulie,

după ora 19 cu mai multă energie decât au avut anul trecut, dacă se poate și asta. Mulțumim tare mult, numai bine! Mulțumim și noi și trompa sus! <gătăși> <gătăși>

Creatorii atâtor produse de succes Vă oferim blockbusterul My name is block Thermoblock Sistemul revoluționar de zidării De la Sicheram dă din nou lovitura Izolație termică și fonică superioară Rezistență ridicată la compresiune Raport optim, preț, calitate Sunt doar câteva motive ca să treceți la block La termobloc. Termobloc de la Sicheram, Personajul principal în construcții ID Mobile Days la Emag te aduce până la 35%

Iată acum primul tău laptop cu procesor Intel Core și conectează-te cu lumea întreagă. Comandă laptop ASUS a 541 ua cu procesor Intel Core i 3 660U, memorie 4 GB și hard disk 500 GB la doar 1399 lei. Emag Bonileș, expertul în îngrijirea genelor. De când folosesc Bonileș, genele mele sunt mai lungi și mai dese. Primesc mereu complimente.

E pentru copii, noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi De parcă am avut abonamente la bazin Eu te iubesc până în infern și înapoi De sigur dacă am norocul să mă întorc apoi Eu te iubesc până la cel mai grele păcate Dar tu ai grijă și emoții să nu le fac vreodată

și nu am rezervat bilete din paradis când am ajuns cu bani era deja închis, am pregătit din timp o să toate pentru noi un cer un raserit o pădure pilot. la doi de și lelele

Pădură la doi Si le lede și până jos

Demotans cu Delia Weekend Cu The Motans. o să ne vedem săptămâna viitoare Live în garajul Europa FM Ca să ascultăm August Astăzi au fost lezele fan bizar Foarte bună trupa asta, vă invit să-i ascultați Și să le vedeți videoclipul pentru piesa Vocile Mării în premieră Și în exclusivitate pe site-ul nostru Pe europafm.ro Intrați acum pe europafm.ro Ne întoarcem la Londra puțin Înțeleg că se întoarcem multă lume întoarce La locul lume, da. faptei Nu știu dacă

da, un client s-a întors la restaurantul din Market, unde a fost atentatul de sâmbătă-noapte, s-a întors la restaurantul respectiv pentru a achita nota de plată după atac. Deci, mi se pare foarte tare. Este unul dintre clienții care a fost evacuat din restaurant. S-a întors a doua zi dimineață pentru a plăti nota și a lăsa și și și angajaților pe care îi consideră eroi. Ce ziceți de asta?

lua Cina la Arabica în in Kitchen, în in Borough Market, atunci când teroriștii au început uh, să atace și el a spus um, pentru BuzzFeed News acești oameni nu trebuie să învingă. Acesta e cel mai bun oraș din lume, Borough Market este unul dintre locurile mele preferate din oraș, nu voi lăsa ca aceste acte barbare ale unor oameni lași să minimalizeze toate aceste lucruri. Și asta este, de fapt, atitudinea corectă. Pentru că uh, teroriștii câștigă

Vorba tovarășului Lenin. Scopul terorii este să terorizeze. Deci, teroriștii nu câștigă, nu pot să ne omoare pe toți. Nu au cum. Numărul part... de victime raportat la total, totalul populației este foarte mic și e, raportat, e foarte mic și raportat, cum să spun, la alte cauze de mortalitate brutală din lume. Atacuri, pardon, accidente auto, de exemplu. Numai în România mor 2000 de oameni pe șosele în fiecare an. Și nu vorbește nimeni despre asta

mor trei oameni de tuberculoză zilnic la Londra în atac au murit șapte persoane bun, sigur, este tragic, e cumplice se întâmplă dar asta este calea să-i să faci să câștige este pur și simplu să te lași terorizat. de aceea s-a și viralizat pe internet imaginea acelui londonez care pleca de la locul atacului cu paharul, paharul de bere uh -huh. în mână da? adică, bine, ok m-ați deranjat

da, dar vă las să mă deranjați cât mai puțin, cât mai puțin.

Plec, îmi iau berea cu mine, continui să discut în altă parte, nu câștigați decât dacă panichezi și nu mai ies niciodată în oraș. Mie mi-a atras atenția, oricum, știrea asta cu clientul care s-a întors la, la bar. Mă gândesc că și ambasadorul nostru la Londra se întoarce la Londra astăzi. Domnul Mihalache. Domnul Mihalaki a fost puțin deranjat Da, vezi? de faptul că era la o nuntă și evenimentul ăsta i-a stricat cumva nunta, era naș. Da, domnul Mihalache, ambasadorul nostru la Londra, este...

Este un exemplu de rezistență în fața terorismului, uh -huh. inclusiv terorismul de la slujbă, unde ar trebui să muncească. Domnul Mihalache a devenit faimos în toată media când dormea pe spate într-o mică pauză a unei întâlniri pe care o avea președintele Iohannis, asta pe când domnul Mihalache era șeful administrației prezidențiale. Acum, sigur, s-a întâmplat să fie în România, l-au căutat gazetarii să întrebe ce se întâmplă acolo,

a admis că a fost puțin deranjat de atacul de la Londra. Da, domnule, uite, asta, bravo, asta e un exemplu, înțelegeți ironia, da? Deci, de ce, să fie, de ce să fie deranjat? Dar în acest context vreau să vă spun că noi avem acolo un foarte bun ambasador în momentul ăsta. Este chiar domnul Florin Clare. Morari. Da. Brutarul pe care l-am intervievat ieri. Cineva mi-a trimis o fotografie...

Este pe prima pagina ziarului Metro, un ziar gratuit care se distribuie Metro și de aceea foarte, foarte popular. Este o fotografie cu el pe prima pagina în deschidere cu titlul True Brit, adică un britanic adevărat. Și cu următoarele titluri, Brutarul, bravul brutar a fugărit teroriștii, l-a bătut pe unul cu o ladă,

acest timid este născut în România Și acum este mândria Londrei Asta este deschiderea ziarului Metro care se distribuie în metroul Britanic. Europa Even, Pe frecvență cu tine

Over my keys Cause I gotta leave, yeah In the back of the cab I took the driver ahead of time Get me the fast. Uh, I got your body on

de rula a fost la Europa FM 9 și 50 de minute Europa FM și Echilibra te invit acum la concurs cu Echilibra Supliment alimentar cu magneziu și vitamina B6, a energie pentru bucurie

Tociler Tociler Hai ah, mă, că nu te prind nicio formă Florin însă E cu noi în direct Bună dimineața Bună dimineața Salut, Salut. Florin, bineveit Ești în direct la bună Europa bună FM bună. Poți să iei o bicicletă Și un set de produse echilibra Da, de să fie. Da, te concentrezi Avem un cronometru 30 de secunde Ca să dai 4 antonime Noi o să mergem până la capăt Și le numărăm după aia Vedem câte au fost corecte Da? Le numără Vlad Da Ok

da. Bine, Florin. Hai, începem? Ești pregătit? Da. Hai să vedem. Bun. Rău. Nedreptate. Adevăr. Greșit. Corect. Fluctuant. Uf, uf, pas. Albire. Negru. Niciodată, niciodată. Acum. Sărman.

În Da. Albastru. Cât au fost? Uh, bun a zis. Da. Nedreptate a zis. Nu, nedreptate a fost. Uh, nu mai știu ce a zis. Uh, greșit a zis uh, corect. corect da. uh, fluctuant a fost pas, la albire a fost în negrire. Păi bine, sunt patru deja.

Bravo! Aoleu, felicitări, felicitări Florin! Ești câștigătorul nostru din această dimineață! Bravo! Mulțumesc. Ai câștigat o super bicicletă și un set de produse Echilibra, acum ai și tu energie pentru bucurie! Bravo! Felicitări să ne asculti în continuare! 9 și 53 de minute, suntem la finalul emisiunii, mai avem două minute până să ne, ne luăm la revedere și să ne întâlnim cu Ciprian Dinu și Europa Express! Da.

Și mai avem timp să vorbim despre ceva? Da, mai avem timp, uite, ne facem timp. Domnul Ciriac, domnul Ion. Ce mai țiriac, face domnul Ciriac, îl văd în tribuna la Roland Garros. Are tribuna aceea de tribuna la început. Lui, da. da, a dat un interviu la Le Monde, a povestit cum și a cumpărat el loja, că atunci când, mă rog, -a, a început să cumpere el loja, că alea se cumpără pe ani de zile. Așa. Într-un singur an zice când a dat banii, s-a certat cu șatrie pe costul respectiv, că a zis că e scump. Mă rog. Domnul Ciriac are doi arici în buzunar.

Un în stâng, un în drept, nu poate să bage mâna în buzunar, că sunt arici. acolo și sunt și niște arici foarte agresivi, deci da. în afară de faptul cauțepiul și mușcă în momentul în care. <laughs> și a fost întrebat cum e cu premiile uh, pentru turnele de tenis feminine și turnele de tenis uh, masculine, care sunt diferite. La băieți sunt mai mari. Uh -huh. Și domnul Țiriac, el la bani se pricepe foarte bine și declară așa în interviul pentru Le Monde Nu trebuie să confundăm business-ul cu drepturile omului. Tenisul, zice domnia sa este un business

în ziua în care tenisul feminin va aduce mai mult decât tenisul masculin, atunci jucătoarele vor merita mai mult decât jucătorii. Dar de vreme ce nu este așa, îi înțeleg pe jucătorii care spun că nu este corect să finanțeze tenisul feminin cu bani din tenisul masculin. Unii, zice domnul Ciriac, vin la mine și îmi zic Domnule Țiriac, cât vom mai finanța femeile cu banii noștri? Foarte puțini o spun în public, chiar dacă cei mai mulți asta cred

egalitatea premiilor bărbați femei nu este pentru mine un procedeu echitabil, a declarat, deci, domnul Ciriac, într-un interviu pentru Le Monde. Nu ne liniștim. Da. Nu, <laughs> nu ne, ne liniștim. liniștim deloc. Nu ne liniștim, da. Poate că merită a întrebat domnul Ciriac dacă jucătoarele de culoare merită la fel de mulți bani ca cele albe. Asta, asta e cred e că nouă. mai bine îl întreabă pe Ilie Anastase, că da. că, ele <laughs> cred că super e super specialist nu în te tenisul. A spus omul că e om de afaceri și e pragmatic.

Așa mm -hmm. e. Până la urmă, cât produce, ta primește. Ca și cum la fotbalul feminin ar fi aceleași primii ca la fotbal masculin. Păstrăm proporțiile, sigur. Nu e Dar la ce de mare dezechilibrul. Dar ce e finanțat tenisul feminin din banii din tenisul masculin? Că asta zice că sunt nemulțumiți jucătorii. Uite, asta... -ți...

Îi înțeleg, zice el, pe jucătorii care spun că nu este corect să finanțeze tenisul feminin cu bani din tenisul masculin. Probabil că sunt mai Unii multe... Unii vin la mine și îmi zic, domnule țiria, cât vom mai finanța femeile cu banii oștiți? Da seama, vine Hănescu și zice, cât o să-i mai dai premii Simonei Halep din banii Ia. câștigați Dacă de Dacă am fi avut și noi un jucător de tenis în ultimii ani, nu? Hănescu, de exemplu, da. acesta ar fi câștigat mai mult decât Simone Halep acum. Da, cred că totuși tenisul feminin aduce mai mulți bani în România acum. În da. România clar, da.

Mulțumim pentru emisiunea de astăzi, ne auzim mâine dimineață, vă lăsăm cu Ciprian Dinu, numai bine, toate bune! Ciao.

Altex. De două diferența la toate produsele. Știi sentimentul acela când nicio sesiune de shopping nu te ajută? Sau nu te relaxează nici baia cu multă spumă? Și nici măcar cel mai roșu ruj nu te ajută să ieși din această stare? Ai clar nevoie de Sunmac B6. Sunmac B6. Compoziția optimă de magneziu și vitamina B6 te ajută să zâmbești, să privești cu drag la tot ce te înconjoară. Privește viața cu drag. Ia Sunmac cu B6. Disponibil în farmacii. Sunmac B6 este oferit de Sunway Pharma, compania numărul 1 în dom domeniul

vicine alternative. Acesta este supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ai legitimație Metro? Atunci ai și prețuri de nerefuzat lună de lună. Și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine incredibil de mic. Ariel detergent automat pentru rufe 400 de grame, diverse sortimente la 3,63 de lei bucata. Cea mai avantajoasă ofertă la achiziția 18 bucăți. Vino la Metro până în 9 iunie. Oferte valabile în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Am discutat cu mai multe femei despre albire